Hola, què tal? Com esteu? Bé, aquest capítol, aquest episodi de les històries de l'Avi Josep vol ser una mica per explicar-vos què estem preparant, perquè eh, molts de vosaltres haureu vist que els últims episodis eren entrevistes i, de fet, podeu veure l'entrevista sencera amb la nostra convidada a YouTube, sencera en el sentit de partida per parts també, com, com esteu veient aquí, però amb la convidada, vale? i per veure les reaccions també i tota la emotivitat que hi ha darrere de l'escena, de l'àudio, per si voleu veure les imatges. Aquests episodis que estem fent són el resultat d'una doncs, crida que vam fer a les xarxes socials demanant qui volia compartir la seva història. I ho vam fer per un, per un motiu eh, que ara us explicaré doncs eh, vam reunir eh, a diverses persones, de fet vam rebre molts formularis, estem molt contents des d'aquí un agraïment a totes les persones que van participar i que ens van voler explicar la seva història, la seva particularitat i que creien que tenien doncs alguna cosa que explicar vam agafar eh, totes les històries les vam llegir i vam seleccionar les que vam pensar que eren uh, més, uh, més fantàstiques en el sentit de um, uau, no? de, de treure'ns un guau i de guau, això s'ha d'explicar, això s'ha de, de, de crear, de fer alguna cosa. I aquí vaig, no? perquè vam voler dividir el projecte en dues parts, primer en una entrevista amb la persona protagonista de la seva història i fer-li alguna pregunta, però bàsicament que ens expliqués allò que volia explicar. I la segona part, que encara no hem fet, però que farem aviat i que per això us ho explico en aquest uh, capítol especial, és que posteriorment a totes les entrevistes el que farem serà reunir a tots els uh, convidats, tots els participants que ens han explicat la seva història, que són sis persones fantàstiques i estupendes, que ens han volgut explicar les seves històries, intimitats i, i, i ens han obert la seva ànima en, en aquestes explicacions. La reunirem en un espai concret, físic, vale? hi haurà un esdeveniment presencial i allà Ets, eh, escenificarem la Mar i jo la seva història feta cançó, feta teatre musical eh, com el que heu anat escoltant dels primers episodis on eren històries reals, escrites eh, i musicades amb cançó original doncs ho farem amb aquestes eh, històries d'aquestes persones que han volgut participar i això ho farem en directe, en un esdeveniment presencial on convidarem, evidentment a les persones que han participat però que serà obert a tothom eh, qui vulgui entrar fins a exaurir localitats, eh, programes Cooperament us anirem informant de on serà, com serà i quin dia i tot plegat i, i que podreu, doncs, veure i escoltar d'aquestes històries que aneu coneixent, doncs com creem aquests eh, microespectacles narrats amb cançons originals. I això ho farem, doncs, en directe, amb un piano en directe, amb, amb micròfons en directe, amb cantant en directe, tot el que heu pogut escoltar a... en els capítols primers, doncs ara aquest cop ho farem en directe en un espai, perquè nosaltres també som de directe, ja sabeu que som creadors d'espectacles de teatre musical i creiem que és una molt bona manera, doncs, per unir aquests dos sectors. Així que hi ha ja ja està, queda dit que, que alguns us estareu preguntant ostres, ara estan fent com entrevistes i, i, i històries i tal sí, però, ¿vale? <ríe> quan haguem acabat tots els, totes les entrevistes que són les explicacions com ho expliquen els nostres protagonistes de la seva història després ho agafarem, farem el treball recuperar recup captularem tot plegat i ens posarem a compondre i escriure la dramaturgia i la cançó, així que estigueu previnguts i que us convido a conèixer totes les històries que venen, la de la Mireia que heu pogut escoltar és bastant espectacular, i increïble doncs les que venen també tenen el seu el seu punt d'interès i, i, i bastants plots tuits que, plots plots, twists que van sortint i que ens donen moltes idees a l'hora de crear un, un espectacle, un microespectacle, perquè per generar aquest impacte en el públic tan, tan necessari en el teatre, no? On, on creem el hype, aquesta intenció de, de, de voler escoltar més i més i de saber què passarà. Doncs eh, hi ha històries que, de manera natural, de manera... Eh, la vida ens porta aquests moments i la gent viu plots, tuits, literalment, a la seva vida. Així que és... Eh, lo que, de, lo que diuen de que la realitat supera la ficció doncs és, és, és així no? i per això nosaltres doncs, escrivim històries reals perquè no hi ha res més impactant que una bona història real o una història real que, que realment et colpeix i que et fa aprendre i que la vida no, no, no és tan senzilla. No? En qualsevol cas, moltíssimes gràcies per seguir, seguir aquí, seguir escoltant aquests episodis, estem supercontents. Qualsevol tipus de pregunta segur que podeu deixar algun comentari, trobar-nos i si no doncs wecolormusic.com, allà segur que podeu escriure els vostres comentaris i estarem encantats de, de conèixer-vos i de rebre-vos de rebre també els nostres espectacles. Recordeu que durant tot aquest mes de gener estarem el dia, perdó, el dia 10 de gener a Olesa, el dia 25 a, a Girona, el mes de març al Teatre Poliorama, amb l'espectacle Alan al Musical, també passarem per Sabadell, passarem per Terrassa, un espectacle que ha fet una gran trajectòria aquest passat 2024, estem supercontents també per la rebuda de diversos premis, Vem estar a Miami, Vem estar a València, Vem estar a Madrid, escolta, estem realment fascinats i encantats amb com està funcionant la rebuda del públic, tothom qui bé doncs, eh, ostres, ens fa uns comentaris meravellosos i això és el, el millor regal. Així que molt contents de poder-ho seguir explicant, poder seguir explicant aquesta història i que vosaltres, doncs, vingueu eh, encantats i amb un somriure a veure aquesta, aquest espectacle que hem creat amb, amb tant d'amor i amb tant de caliu i que esperem que, que gaudiu i que ens coneixem a la sortida de l'espectacle. Nosaltres sempre hi som. A tots els espectacles d'Alan ens hi trobareu, tant a mi com a la Mar i ens podreu preguntar qualsevol cosa i si teniu dubtes de, de les històries de la visual bisèria també podem respondre, o sigui tot, tot, tot va lligat i estarem encantats de conèixer-vos una abraçada i que tingueu molt bon any nou